Ba e, orain antolatu egun kanpaina da erreziklatze kanpaina gure helburua da e, etxeko etxeko ondakinak separatzea. ze azkenean hori pentsatzen duguitura e, bat e, ohitura bat izan beharko lukela eta bueno, ba, nahi dugu potentziatu hori ez, bazkenean ba, e, ku, e, ondakien kudeak eta globalki ondo eramanal izateko, erritar bakoitzak egin behar duela txiki bat etxetikan, ez? Azkenean, oitura sortzea da, besterik, ez? Azkenean, egin behar dezuna da denak daki guzera egin behar ez? baino astea, ba, zaile izan liteke, ez? Bai, eta hori egitea. Eberstik, tasa gaur egun eskualdean zenbatekoa da? Tasa, 2000 malauko datuak izango litzateke berrogeita bat eguneko tasa. Eta bueno, ba ikusi beguna da ur, e, aurtengo, ba, lehenengo 6-7 beteetan tendentzia igotzekoa dela, baino ezin dugu eta ez ere matizatu zenbakiekin, ze azkenean zenbakiak urte urte zure ateratzen dira, ez. Bai. Baino bueno, horrek ez du esan nahi, nahiko naiko dela horrekin, ze azkenean pordentailak txikiak dira. Europatik markatzen diguten datuak e, eh 160ra iritsi beharko genuke 2020ean. Hmm. Orduan horretara iristeko ba, esportza handi bat egin behar dugu denak, bai erritarrak, bai guk erritarrekin ba, denak hori ba, lortu du dezagun ez. E, obetzen doaz, tendentzia positiboa da, enora nahi ere euneko berrogeita bat, horreken esan nahi du, euneko berrogeita emeeretzia, euneko berrogeita emeeretziak ez duela berziklatzen edo behar bada, e, berziklatzen duten guztiak ez dutela euneko euna ongi berziklatzen. Homare, orain bueno, e, egia esan esan dezak eguna da berrogeita ehuneko berrogeita hori gaur egun ba, e, bertedereta la dijuala ez onuan, Egin behar duguna da, eguneko ber, berrogeita bat hori igo, ba, bertedoretera e, ondakin gutxiago joan daitezen ez azkenean, badakigu gipuzkoan ez daukagula espazio handirik, bertedore hori jartzeko eta bueno, ba, hortan landu du behar dugu erreziklatze tasa igotze hori ez. E, Kampaina honen bidez beraz, horrein e, dikere, berziklatzen dutenei animatu nahi diezu eta dagoeneko berziklatzen dutenei, O-B egin ezatela, ez? Eh? Hori da, hori da. Hori alde batetik eta beste batetik baita ere e, potentziatu nahi dugu bai kontzientziazioa eta holandu nahi dugu bai kontzientziazioa eta bai informazio puntu hori ez. Azkenean pentsa dezakegu baita ere ba, badirela herritarrak ba orain arte ez direla jarri o ez dutela pentsatu zer nolako alkantzea eduki dezakeen ba, erreziklatzeak edo ez uh -huh. erreziklatzeak eta azkenean ba, Ikustenari gera ba gure etorkizun etorkizunean ba utzi nahi badegu gauza dezenteren bat ba guk ere gaur egungo jendeak esfortzu bat egin bar degula horretarako bai eh zentsuetan bestiklatzen diren ba hondakinez bergileen artean baton bat porcentai altua altuena duena edo gutxigorabera dena atzako dira plastikoa papera Bueno, prinzipioz porcentai handiena duena papera da, gero plastikoa oenbaseak izango lirateke Eta azkenik ba, organikoa dago, baina, bueno, azkenean, ezin dezu esan ez da ere, ba, e, azkenean, e, separazio bakoitza ez da denbora berdinean, hasi papera erreziklatzen ba, duela urte asko askoa seginen, e, organikoa erreziklatzen duela urte bete, ia-ia, ba, orduan, gauza bakoitzak bere prozedura o bere denbora behar du, eta orduan, ba, estabilizatu arte, denbora pasako e, da. Organikoari dago, denbora, da. ba, denbora labur batean ere, ikusten dira, emaitzak, ematena hasia duela ez? Eh? Hori da, ikusten da, 2.000 jama lautikan, 2.000 jama bostea, emaitzak hobetu egin direla, ikusi dugu esfortzu bat egin bar dugu baita ere e, gure komarkako enpresatara ba, joaten eta bueno, ba, esplikatzen zer nolako inportantzia daokan ba, gaiak eta bueno, azkenean esan dizuen datuak, hogeita ba, bi generadorea handiekin, E, hogeita martonela da tertzio bat e, domizilioak jasotzen dutena, baino mm -hmm. e, gexiago lortzen dugu orduan. Mm -hmm. Hogeita bienpresekin hogeita martonela da jasotzen ditugu, hamabost mila zorzihun familiekin ehgun tonela jas, mm -hmm. jasotzen ditugu orduan. Atera porzentaiak ikusten da ba, generadorea handiekin ba, asko hobetu daitekela ez. Mm -hmm. Egia da baita ere e, bueno, ba, jendeo familien artean, gente asko daukagula apuntatuta eh edukiontziko, edukiontziko sisteman eta ikusten dugula jasotzen dugun porcentailarekin ez dela ez, ez dela posible jende guzti horrek eh, erreziklatzea. ez. Orduan ba hortan ere landu behardegu ba eh apuntatuta dauden goziak ba, partizipazio aktiboa eduki behar dutela, ez bakarrik apuntatu eta gero astu, <laughs> ez. Orduan ba hortan landu behardegu sistema eta bueno bai ikusiko dugu ea datorren urterako e, gauza berriak sartzen ditugunez. Harri dago ba, bertik latzeko urratxaen banduen, erabaki hartu duen jendeak ere, hobetu ba, beharra duela, bere eguneroko ituretan hain zuzten ere ba, antoratu buzuen kampaina horri bideratu da, da zer da, pixate ba, antoratu buzutela? Bai, kanpainak bereziki hiru akzio edukiko ditu, lehenengo akzioa, papertxo ba, edo foieto informatibo bat e, eskualdeko etxe guztietara e, iritsiko dena izango da, Bertan, e, bueno, ba, in, bueno, e, separatzen diren lau materia gai desberdinak esplikatzen ditu eta bertan, ba, gertzen da ba, zer reziklatu behar den o zer separatu behar den kontenedore bakoitzean. ez. Orduan, alde batetik e, akzio horrekin nahi duguna da etxe guztietara iritsi, eta gero beste bi aktivitate gehiago edukiko ditugu. Alde batetik globoena, globoak hemen ikusten dituzun globo hauek dira, Bi puntu informatibo edukiko ditugu gutxiora bera ehun beron bat metroko separazioarekin eta duan ba, jendeak egin beharko duena da globotxo bat hartu, globo bakoitzak edukiko du, ba, fitxa bat no agertzen den ondakin jakin bat eta iristen den beste puntu informatiboan ba, utzi beharko du ba, kontenedore egokian ez. Eeta bueno. Ba, interakzio horretan nola punto informativo bakaitzean egongo dan ingurumeneko ezitzaile desberdinak ba, interakzio bat sortuko da horreta bueno ba erresiklajearen inguruan bai egingo da eh informazioa emango zaio queixaren bat ere baldin badu jaso e, egingo da bueno feedback Olen. moduko bat sortuko da hor hiritar eta txingudiko jendearen artean ez eta hirugarren puntua ikusten hori da hirugarren puntua izango litzake Trizikloarena lortu nahi deguna da trizikloarekin auzo desberdinetara iristea, eh, askotan kanpainak eh, herriaren zentroan kokatzen dira eta ba auzoak pixkat aparte geratzen dira, ez. Orduan mobili, eh, trizikloaren mobilitatea aprobetzatuz nahi deguna da ba, mensaje honekin auzo desberdinetara iristeaz. <hazurra> <hazurra> vale, zure